Bon dia a tothom. Benvinguts a l'acta de lliurament dels Premis Emprenedors a l'Empordà 2014. Aquesta és la sisena edició d'uns premis que tenen per objectiu la dinamització i la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i també el reconeixement de l'aportació de les noves iniciatives empresarials proporcionen com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball. Com la gran majoria dels assistents ja sabeu, s'han establert quatre categories. Premi a la millor idea de negoci, proposada per estudiants dels instituts de la comarca, el Premi a la línia de negoci innovadora per a empresaris i empresàries que hagin obert la línia de negoci més innovadora en els darrers tres anys, el Premi Emprenedor-Emprenedora per a projectes que suposin la creació d'una nova empresa i també el Premi Jove Empresari-Empresària per iniciatives promogudes per empresaris empordanesos menors de 42 anys. Els organitzadors d'aquests premis són l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Associació de Joves Empresaris de Girona, el Setmanari de l'Alt Empordà i el Fòrum Imagina. En aquesta edició es compta amb la col·laboració de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, que acull aquest lliurament de premis ja per quart any, l'Institut Oliva Gran i Empordàlia i també compta amb el suport de la Diputació de Girona, el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el programa Catalunya Emprèn, el Ministeri d'Empleo de i el Fons Social Europeu. En aquesta sisena edició s'ha convidat a un exemple d'emprenedoria de la nostra ciutat qui ens farà ara mateix una xerrada on ens explicarà la seva experiència en la qual ha aconseguit unir les seves dues passions, el circ i la nostra terra, l'Empordà. En Genís Matavós. Hola, bon migdia. Això és una mica nou per mi, perquè normalment quan parlo en públic estan tots als costats, al davant i al darrere. Aquí és potser més fàcil, no ho sé, tots esteu al davant només. El... També és nou perquè normalment em toca parlar de circ i poc més, no? però avui intentarem sortir-ne una mica i parlar d'empresa. Parlar de... Bé, de la trajectòria d'algú seria profundament avorrit, i, i resumir-ho en 15 minuts, que és el temps que em pertoca, doncs seria una temeritat. I en el circ ens agrada l' de les temeritats, però tampoc cal abusar-ne. El... Quan em varen proposar doncs, fer-vos aquesta petita SpiIC no? sobre el que representa del doncs, seu emprenedor i ser- amb una cosa tan diferent i estranya com el circ, eh, em van venir de seguida vàries idees. Fa una miqueta més d'un mes. Els, els meus antics professors de la Universitat de Girona em van voler convidar doncs, a, a parlar amb persones que estaven estudiant el màster de, de gestió cultural i de patrimoni també una mica amb aquesta idea suposo de que rascar eh, aquella via darrere quina estructura, quin mètode, quin equip, quin treball d'un projecte que és el Festival Internacional de Circ, Ciutat de Figueres que després doncs, de tres edicions doncs, sembla ser, sembla que està més o menys afincat, consolidat, no ho sabem això realment. Però sí que sembla que la gent agrada i que agrada molta gent. Amb la qual cosa, haver-ho aconseguit eh, amb un naixement en, en una plena profunda crisi eh, doncs, no ens deixa doncs, de ser satisfactori i que sí que crea una certa doncs, curiositat a gent que es dedica doncs, al món de l'empresa de veure com és possible... Que en un terreny tan erm, donc acabem fent una cosa tan pèstia, com és un festival del que parlen a tot el món i del que ve gent doncs, de tot el món. El, el plantejar-me doncs, aquestes quatre ratlles per parlar-vos així per generar una mica deatenció no? abans del veredicte del, del Premi dels emprenedors d'aquest any, mm, pensava sobretot primer en un títol. No? I bé alguns d'aquí em coneixeu bé i m'agrada, a banda de treballar i el circ, doncs també provocar com no, I, perquè crec que les coses avancen quan es sotreguen no? la realitat quieta i l'aigua calmada no fa moure circs ni espectadors i el títol que m'encaixava bé amb aquests quatre focus que us vull parlar era emprendre en la ciutat del que diran eh? ja veieu per on nem. el... I després en venien diverses paraules al cap, que és les que mirarem de tirar del fil per dir-ne tres o quatre coses, ara que vosaltres, doncs, en principi, doncs, sou verges, almenys en aquest nou projecte que heu presentat. Paraules que em venien al cap com a emprenedoria era, el fracàs, l'enveja, la curiositat, la confiança, la por, l'equip, i acabarem amb algo que crea una mica d'expectativa també, la quarta P, llarga. Però això serà el final. Comencem pel principi, que ens va bé començar així. En nou festival comencem amb el desfile inicial i en aquest cas començarem amb l'enveja. L'enveja, i potser us pensareu que són connotacions negatives tot això, l'enveja, el fracàs... No, no, no. no. L'emprenedoria, la negativitat, sempre està en els altres. Això és clau i fonamental. Sempre esperit positiu. Sempre, fins i tot quan els números no surtin, quan penseu que esteu totalment equivocats, quan penseu que estigueu sols. Sempre és esperit positiu. És la llei crec que ens ha de perseguir sempre. Llavors, si hi ha la gent que és enveja, sempre són els altres. I està clar que l'enveja és un company de camí permanent i fidel de l'èxit. L'èxit genera recel, genera enveja i l'èxit és el vostre objectiu amb la qual cosa va de la mà o sigui que si vosaltres perseguiu l'èxit no em digueu que voleu l'èxit sense enveja perquè això és totalment inexistent l'any passat, justament aquí eh, la Marta Felip, la nostra alcaldessa parlava, citava un text d'un autor que és el Gaspar Hernández d'aquests eh, llibres que omplen les llibreries de tots els aeroports, eh? Jo us haig de confessar que mai n'he comprat ni llegit cap. <ríe> o sigui que, que no és obligatori per a sempre nador doncs que llegiu aquests manuals. Però era una frase a la que recollia la Marta Molmaca, que deia que el Gaspar Hernández descrivia qui destaca, ofent". Amb la qual cosa està clar que hem d'acabar, si volem tenir èxit, assent uns irreverents de manual. Ah? o sigui, cal ofendre si destaqués ofendre en el camí de l'emprenedoria nosaltres des del circ teníem molt clar que no podia haver-hi un espai per les, per les mitges tintes ni per la mediocritat o Si sigui, el circ estava mort perquè havia tingut 30-40 anys de mediocritat de circs bruts en terrenys bruts amb atraccions lamentables oferint uns espectacles eh, on l'espectador se'l molestava amb rifes i tot tipus d'enganyifes i, a més a més, amb una imatge d'uns espectacles que semblava que només fossin construïts per una marge molt estreta de públic que era el nen. Per dir que el circ no era això, perquè el circ que nosaltres estimàvem no era això, en cap cas, havíem de fer una aposta claríssima per l'excel·lència i sovint ho haureu sentit a dir que en aquesta carrera d'emprenedor només acaba parlant-se del número 1 del primer i que dels segons i dels tercers posicions ningú se'n recorda i això crec que ho heu de tenir ho molt clar quan vosaltres tireu un projecte us heu de creure que podreu acabar sent el líder d'aquell sector i que el vostre projecte us posicionarà realment com el número 1 perquè realment si naixeu amb un seré un mes, crec que el camí deu ser molt més complicat és cert que Parlant d'enveja, podríem envejar els americans i amb el seu American Dream, que quan un doncs, surt del res, d'aquesta terra dels somnis, i en el camí cap a aconseguir el creixement, té un entorn favorable normalment que el recolza, acaba sent un heroi, cas contrari a la cultura mediterrània i més la nostra, que quan un avança en positiu i tira endavant té totes els pals a les rodes possibles. Però bé, mirem-ho també això en positiu, fins i tot, i és una manera de tenir uns emprenedors, com sou i sereu vosaltres, més forts que els que tenen els americans, perquè us haurà tocat superar tantíssims esculls per arribar-hi. I en aquesta idea de molestar, està clar que l'emprenedor acaba sent un innovador i un transgressor, una cosa molt propera també al món de l'art. El, el geni, el que transgradeix, eh, el que crea, el que va més endavant, és evident que molesta molesta perquè posa en qüestió i en debat una realitat que molts consideren establerta i va més enllà un cas és el nostre l'exemple del festival nosaltres hem arribat en un moment en què hem posat en qüestió un model de fer cultura, hem arribat a un moment que si volíem fer una cosa gran no podíem fer com els que feien estaven fent coses fins aquell moment és a dir, acomodar-se a la subvenció. A nosaltres ens ha tocat anar d'una banda a ser atractius als patrocinadors privats i per tant entendre quin era el seu discurs i el que podien pretendre a través de patrocinar un esdeveniment com el nostre. I a nosaltres ens ha tocat ser emprenedor de totes totes, al 100%, i emprenedor vol dir risc, assumir un risc. És a dir, que ens ha tocat llançar-nos a una piscina on no hi havia aigua, i aquesta aigua, cadascuna de les gotes, ha estat la venda d'entrades, és a dir, de l'espectador. El que ha acabat fent que sigui un projecte ultrasòlid. Per què? Perquè no tenim un sponsor de l'administració pública que ens recolzi únicament. No tenim un gran sponsor, quants festivals de circ no han caigut perquè els pagava el 50% els drets de televisió i quan ha marxat la televisió ha desaparegut el festival. Trobaríem desenes de casos arreu del món. Sinó que tenim, en aquest últim any, per exemple, 28.000 esponsors, 28.000 gotes, 28.000 entrades que han omplert aquesta piscina que cada edició, quan arrenquem la venda i fem la presentació del festival, és una piscina buida, perquè això... Ho heu de tenir molt en compte. Un dels primers enemics de l'emprenedor és la confiança. O sigui, si una persona pensa que nosaltres l'any que ve, per exemple, ja partim de 28.000 espectadors, nosaltres partim de zero. De zero en tots els sentits. Molta gent diu que ah, el festival consolidat ara està encarrilat. Mentida. O si sigui, si nosaltres volguéssim entrar en aquesta fal·àcia, seria el principi de la nostra fi. I parlant de fi, una altra cosa molt important és el fracàs. Crec que el fracàs és realment clau, perquè el fracàs no és la fi d'un camí que es torça, sinó que el fracàs és la porta a l'èxit. Quants directors de circ, dels circs més importants que hi ha avui per Europa, el circ Medrano, el circ Roncali d'Alemanya, no van fracassar en el seu primer intent com a empresa i com a circ? I gràcies a aquest fracàs van poder redirigir el camí per avui ser els directors d'uns dels circs més sòlids i millors que hi ha arreu del món. Aquest fracàs els va permetre redefinir el projecte, traçar un nou camí i fer aquest nou camí doncs amb diferents estratègies i segurament altres companys de viatge. El fracàs és clau. En el meu cas, per exemple, he fracassat molts cops, però n'hi ha dos que recordo especialment. Un, perquè va ser una ruïna econòmica enorme, estratosfèrica, o sigui, bous i esquelles i més. Mm? I l'altre, perquè no va ser així, però va ser més dolorosa, perquè en un mateix dia o en una mateixa setmana, dos o tres projectes, que són els que n'estava treballant, doncs sembla que els astres es van alinear i van tots pum, fondre's i tancar. I dic que era especialment dolorosa perquè darrere hi havia temes doncs, de lleialtat, de gent amb qui creia. Eh, això va coincidir una setmana que em tocava anar de viatge a Xina on m'havien convidat de jurat a un dels grans festivals de cirque que es fan allà. I recordo, doncs, eh, imagineu-vos emocionalment el que suposa, haver-ho perdut tot en el terreny laboral, pujar un avió, fer 12 hores cap a Xina, i estar-se ja una setmana puntuant números, vull dir, la concentració eh, tenia por doncs, que, no, que no funcionés. Al fer el transfert, recordo, de l'avió de, de Barcelona a París, per el París anava cap a Pequín, eh, vaig agafar la premsa de, de l'avió, la, em sembla que era Le Monde, i vaig llegir una entrevista a un empresari si li feia una entrevista a un empresari és que era un bon moment per a ell. Però en l'entrevista sortia que, això és un altre cas, quan els empresaris fracassats ningú els convida a fer conferències ni surten a la premsa, i és una llàstima, perquè segur que tenen moltes més coses a dir. Quan en el circ l'espectador surt i et felicita, eh, és un parany, Vull dir perquè tindries la possibilitat de creure't que el que fas, ho fas bé. Vull dir Realment aquest no és el el millor camí que has d'emprendre. La felicitació pot ser una equivocació. Tornant al diari i a l'entrevista que hi llegia, l'emprenedor en qüestió deia que, mm, li preguntaven com és possible que havent-se arruïnat tantes vegades i, i de maneres allò potents, vostè encara avui es parli de vostè i avui torni a ser un emprenedor dèlit. I la resposta que en aquell moment, doncs, almenys a mi em va servir de molt i em va fer aquell, aquell viatge a Xina Justament en aquell viatge a Xina va néixer el festival de circ de Figueres, el, com a idea i com a concepte. Doncs aquell el emprenedor els hi deia per què estic on estic avui? Doncs perquè mai he deixat de creure en mi. I això crec que és la clau de l'emprenedor. I, I això vol dir autoestima. I compte que en aquest món de l'enveja i el recel·le L autoestima sovint es pretén confondre amb coses que no tenen res a veure com la soberbia o la prepotència. L'autoestima sou vosaltres i vosaltres és el vostre projecte i és la vostra feina, la vostra perseverància, el vostre mètode i la vostra entrega. I això sempre hi serà. I si penseu que no hi és, us enganyeu, perquè les emocions a vegades us enganyen. Una clau típica de l'emprenedor és la curiositat. Durant uns anys, del 2005, 6, 7 fins al 8, em va tocar fer de tour manager, de director de gira del Cirque Medrano, la primera vegada que aquest gran circ francès sortia del seu país. I me'n recordo com en un dia havia d'arribar a una ciutat i dominar-la, és a dir, veure ràpidament quins eren els líders d'opinió, els mitjans de comunicació i veure fins i tot tenir l'olfacte suficient per si aquella ciutat funcionaria i per tant poder calcular quants dies eren els adequats que el circ havia d'estallar. Un circ com el Medrano té una despesa diària faraònica i eh, un dia més o menys pot ser eh, una ruïna o una mala inversió en una ciutat. I allò em va realment afirmar-me en que una de les coses més importants de l'emprenedor és la curiositat. Si a mi em toqués, per exemple, ser algú que dona crèdits a, a joves emprenedors i amb un jove emprenedor entrés a una cafeteria per fer el, el primer contacte i veure si li dono o no el crèdit si sobre la, a l'entrar a la cafeteria, com en tantes cafeteries no? o centres cívics o així o segur que a l'escola d'aquí també passa doncs hi hagués un mostrador amb premsa gratuïta i díptics i així i jo veiés que aquell emprenedor no té un instint natural o el que se li va la mirada a veure tota aquesta premsa i els pamflets i tal crec que no li donaria el crèdit perquè realment la curiositat ha de ser un company de viatge permanent i aquests pamflets, que a vegades penseu que no té res a veure, són de gran ajuda. Quan el Medrano, per exemple, va anar a Vic, jo no tenia temps per instaurar un conveni amb la Universitat de Vic i tenia tots els dubtes que fos profitós. Però un dels pamflets era d'un gimnàs. Resulta que la majoria d'universitaris anaven a aquest gimnàs. I resulta que en deu minuts vaig tenir un acord lligat amb aquest gimnàs que tenia molts socis i moltes targetes. I gràcies a això, l'universitari i l'adolescent, el públic que més reticent era anar a un espectacle de circo perquè considerava que era per nens, doncs va ser una de les claus de l'èxit de l'estada del Medrano a Vic. Algú podria pensar què fa aquest senyor que vol portar un circo aquí recollint publicitat en general i més d'un gimnàs on no anirà mai. Gran equivocació. La curiositat és realment important. És tan important com la por. I hi ha dos tipus de por. La por que immobilitza... I la por que diferencia, per exemple, avui, que a banda d'emprenedors i tenim autoritats, eh, hi ha dos tipus d'autoritats com dos tipus de por. L'autoritat i la por que funciona per l'immobilisme, és a dir, la por que paralitza, hm? un mal polític, i la por que fa moure. Una por que fa moure, per exemple, és la competència. Aleshores, fins i tot una cosa tan negativa com podria ser la por és quelcom realment que pot acabar sent molt positiu, sobretot en termes de minimitzar el risc i, per tant, evitar el fracàs. Que bé, hem dit que era positiu, però tampoc cal que ara neu tots cap a fracassar. Eh? Vull dir, és una cosa que, és, que realment en cal treure lliçons. I em queden només dues cosetes abans de deixar-vos. Una és dir-vos que l'emprenedor és evident que acaba sent una persona a l'inici que va sola, però farà eh, fa 30 anys o així quan deien que el, de darrere de tot home hi ha una gran dona. No? Jo crec que avui podríem donar un gir a aquest eslògan tan masclista i dir que darrere de tot emprenedor o de tot gran emprenedor hi ha un gran equip, o podríem dir un equip d'excepció. I això, eh, les grans obres no són d'un gran home. Fins i tot els grans pintors renaixentistes Uh, us equivocaríeu de pensar de que tot el que està firmat per Rafael o Leonardo són de la seva obra sabeu que hi havia els tallers i que ells eren els mestres de taller i que ells al final doncs feien l'esbost general i algunes parts d'aquests grans frescos però la resta era del seu taller és a dir, de la mà del seu equip un equip el que havien sabut formar i els que eren els seus companys de viatge per mi emprendre és jugar jo era un boig dels clics, ara són playmobil, llavors eren famòbil. Eh, les mans eren fixes, no, no giraven. I era un boig dels clics de famòbil. I ma mare pot dir que hi havia ruta a casa del circ de famòbil que en lloc de ciutat en ciutat doncs, anava de la cuina al menjador passant per al passadís. El... Sóc un privilegiat de poder haver convertit aquell circ domèstic de famòbil en un circ que faig a la ciutat més maca del món, per uns espectadors excepcionals, i no és perquè jo ho digui, sinó perquè els artistes que venen ens feliciten per l'entusiasme que desprèn l'agrada, i sóc un privilegiat perquè crec que una de les assignatures pendents que encara té pendents aquesta ciutat és de generar encara més, si cal, orgull ciutadà. I no us podeu ni imaginar el que suposa 14 vegades aquest darrer festival acostar-se la mà a l'orella per sentir més de 2.000 veus cridant com bojos allò del Festival Internacional del Cir-Ciutat de... Quants és que no heu vingut mai al festival? <ríe> Llavors, realment, tot i que hi ha una gran dificultat en el camí, perquè això és un altre, molt sovint et diuen oi que fantàstic això del festival, i com que dura cinc dies es pensen que el preparem en un mes, no? el... o com que pensen que el circ és un lloc de màgia, color, etc., això és bufar i fer empolles. La... Hi ha moltes satisfaccions com aquest Figueres, però el camí està ple de pla de produccions, de pagaments, de factures, de negociacions amb proveïdors i també de seure en taules amb gent que igual que l'oli i l'aigua mai casaran, igual el color i l'entusiasme del circ mai casarà amb la grisó i la mediocritat. I hi ha gent que és així. Els envejosos, per exemple, en són un cas típic. També hi ha gent que preval, fa prevaldre aquells que diuen de la diferència dels que fan. I això en un món que donem excessiva importància a les xarxes socials és un parany molt perillós. El món avança gràcies a la gent que fa, no per la gent que només diu. Mm? Podem tenir molts piuladors, centenars, desenes i milers, però si un no decideix fer un festival que posi aquesta ciutat en el mapa mundial de festivals amb una cosa en concret, per parlar del nostre cas, per més piuladors que hi hagi, res no. Succeirà Podem tenir molts piuladors, però si un delí no s'hagués posat a dibuixar, avui no hi hauria el segon museu més visitat de tot l'estat espanyol a la nostra ciutat. Aleshores, n'em en compte perquè arts longa, vita brevis i els piuladors passen però l'art, roman i es queda. I per tant, Mirem, si us plau, de no posar en una mateixa balança el que només diu que el que fa. I avui és la festa dels que feu, és la dels emprenedors. I, per últim, us volia parlar de la quarta P. Alguns manuals, ho sabeu, parlen de la paciència, la prudència i la perseverància, com les regles de l'èxit d'un emprenedor. El CIRC és un exemple de les tres P's. La paciència que li cal a un artista de molts anys i molt sacrifici per tirar endavant un número que potser tindrà una carrera més curta que tots els anys d'entrenament que li han sigut necessaris per tirar-ho endavant. La prudència també en té molts exemples en el circ. Fixeu-vos, deia l'empresari Arturo Castilla, un dels grans empresaris de circ, posava aquesta imatge que és molt maca. Quan l'elefant aixeca una pota per passar per damunt de l'artista, quan fa, passa per damunt d'un artista, és un dels exercicis típics dels circs que malauradament aviat no podrem veure a casa nostra i haurem d'anar per pinyar com feien els nostres pares amb les pel·lícules eròtiques per veure circs amb animals salvatges doncs l'elefant quan passa per damunt de l'artista fixeu-vos que sent l'animal més poderós de la naturalesa fins que no té una pota ben assentada no aixeca una altra això és la prudència, que fins i tot un ser tan majestuós com l'elefant és tan prudent d'anar amb compte de no fer un pas en fals. Prudència, paciència i perseverància. Començava amb una cita que havia dit aquí la nostra alcaldessa i vull tancar amb una reflexió que em va fer un dia després de que ella no sent alcaldessa en aquell moment, eh, però ja havíem estrenat el festival. I em dir, Genís, no sé com t'ho has fet, perquè tothom et deia que no, referint-se al festival de circ. I al final ha estat que sí. Doncs això és la perseverància. En un camí, com aquest passadís, en què tot eren nos, cada porta, cada despatx, cada reunió, era que no, eh, jo no els vaig escoltar absolutament mai. Només m'agafava en algun escadosser, potser, perquè el potser l'emprenedor no l'entén junt, potser, sinó que l'entén separat, pot ser. I aquí neix la quarta P, que és tan important i que no sé per què no surt en aquestes regles de l'èxit, que és la passió, l'entusiasme. Vaig tenir la fortuna de néixer amb una passió, el circ, que al mateix temps és un món que transmet passions, que és un món de color, que és un món d'encís i que és un món d'entrega i que és, permeteu-me que acabi amb aquesta imatge, el món més generós del món. Perquè fixeu-vos on arriba la generositat, que tots estaríem d'acord en que el que més valorem per sobre de la família, l'empresa o els amics, segurament és la nostra pròpia vida i que algú posi en risc allò que més valorem, que és la vida, per allò més banal, l'oci d'un desconegut, que és l'espectador, que mai segurament podrà ni conèixer. Doncs un gest d'entrega tan enorme com el circ, comunicat amb passió, com intentem fer des del festival, no podia més doncs que crear sinergies. I aquestes sinergies són, segurament, les que han fet que avui ens convidessin aquí a fer aquestes pic abans dels premis. Moltes gràcies i molta sort. Doncs molt bé, després d'aquesta interessant intervenció d'en Genís Matavós, que aquí agraïm la seva presència en aquesta sisena edició dels Premis, estem ja a punt de conèixer qui són els guanyadors, però encara patireu deu minutets més, no, cinc. Primer de tot, hem de conèixer el nom d'aquelles persones que han format part del jurat encarregat d'avaluar aquests projectes, aquells que, alguns diran, eh, els dolents de la pel·lícula, i altres diran quin nas que té aquesta gent que ha valorat el meu projecte. Les cinc entitats organitzadores han estat representades per la Carme Capellera, del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, en David Carvajal, de l'Ajuntament de Figueres, en Sergi Cisteró de l'Associació de Joves Empresaris de Girona, delegació de l'Alt Empordà, en Carles Ayats, del Setmanari de l'Alt Empordà i en Rafael Aguilera, del Fòrum Imagina. Hem comptat també amb la participació en aquest jurat de quatre empresaris de la zona, els quals agraïm la seva col·laboració. L'Isabel Artigas de la Fundació Altem. La Montse Sant Jaime, de xarxa d'emprenedores competents. En Lluís Pugeu, de Camion Wall. I en Xavier Bat, de Valdric i Munits Consultors. Un aplaudiment pel jurat, estaria bé. I aquest any estem d'estrena, sempre m'ha agradat tenir un premi a la mà i encara que no me l'emportaré jo aquest és el nou premi d'aquest any és eh, el nou trofeu del Premi Emprenadors que ha estat dissenyat per Disaina l'estatueta, si us hi fixeu, està elaborada amb tres tipus de fusta Pi, Flandes, Meli i Faig i el text diu Emprenedors 2014 i està realitzat, el veieu com balla, amb fil de plata a continuació us passarem bueno, amb aquest nou disseny perquè tingueu una mica clau contingut, tot i que molts el podeu intuir, s'ha volgut transmetre l'essència del que és avui un emprenedor, és a dir, un treballador amb idees, valent, inquiet i creatiu. I ara, a continuació, us passarem un petit vídeo, minut i mig, de la trajectòria dels cinc primers anys d'aquests Premis Emprenedors. guany els premis Emprennedorss de l'Alt Empordà arriben a la seva sisena edició. Aquests premis van néixer a l'any 2008 amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor a la nostra comarca i per a fer sorgir i donar suport a noves iniciatives innovadores que ajudin a desenvolupar el nostre territori. Els premis Emprenadors de l'Alt Empordà estan organitzats i impulsats per l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la delegació de l'Alt Empordà de l'Associació de Joves Empresaris de Girona, el Setmanari de l'Alt Empordà i el Fòrum Imagina. Durant aquests sis anys s'han presentat més de 100 candidats en les diferents categories del premi, fet que d'una banda ha permès fomentar l'esperit emprenedor entre els estudiants dels instituts de la comarca i de l'altra donar suport a noves iniciatives empresarials innovadores que han permès la creació d'activitat econòmica i ocupació. Renovat, Wikiar Maps, Volta Motorbikes, Gastrònoms, Futbol Golf, Senyor Estudi, la dissenyeria, etc. En aquests anys els premis han reconegut la trajectòria de joves empresaris com Xavier Pascual, David Prada, Celia Vela, Juan Juanjo Espanya o Natàlia Ric. Els premis formen part del conjunt d'activitats que les entitats organitzadores duen a terme durant tot l'any per tal de poder donar suport a les noves iniciatives empresarials. Assessorament en la creació d'empresa... Formació, recerca de finançament, sensibilització... Qualsevol persona amb inquietuds emprenedores es pot adreçar a aquestes entitats per tal de poder rebre el recolzament necessari per poder tirar endavant el seu projecte. Els Premis representen la festa de l'esforç de moltes persones per tal de fomentar l'emprenedoria com a base per al desenvolupament i el creixement de l'Empordà com a territori ple d'oportunitats. Ara sí, nem pels Premis, va... I com molts fareu fotografies del, del moment, un hashtag, una etiqueta, emprenedors 2014 quedaria fantàstica si tots veurem què es piula per les xarxes a Instagram, a Twitter o a Facebook. Anemhi doncs, començarem amb la primera categoria, que és idea de negoci, que per mi és els projectes més creatius dels estudiants dels instituts de la comarca. El jurat valora l'esforç i la imaginació de tots els treballs presentats en aquesta categoria i que ara ho resumirem. Projectes finalistes són Poseidons Bar, de Paloma Andrea Zagal Lillo, Dragos Andrei Rosso, Cristian Javier Canoura Rosas i Sara de la Oz Olmedo. El projecte és un bar-restaurant sota el mar, a uns vuit metres de la platja. Està pensat per gent de totes les edats amb la idea que viuran una fantàstica i nova experiència on podran gaudir d'un menjar diferent sota l'aigua del mar. La construcció i estructura constarà d'una cúpula de cristall que estaran separats un metre de la superfície i el terra tocarà el fons marí. S'accedirà des de la platja mitjançant un túnel. Aquesta és la idea. Un aplaudiment per la idea. Va. L'altre projecte es diu Bícica. El presenten la Verònica Bienvenido García, Marc d'Ernest Bela, i Anane Chagri. La idea de negoci d'aquest grup és obrir un local per a joves a Figueres, ja que diuen que a la ciutat no hi ha ofertes pel jovent. A dins del local hi hauria tres ofertes diferents. Servei de biblioteca, s'oferirien bàsicament els llibres que s'utilitzen als instituts de Figueres, hi hauria cafeteria, que seria un punt de trobada, i també hi hauria cinema, amb sessions de cinema d'interès per a la temàtica per a joves. Aquest és el segon projecte. El aplaudim? El tercer es diu Eat Express. L'han presentat la Clàudia Ortega Felipe, l'Anna Chiara García Hidalgo, l'Anna Nicole Ruiz Hernández i la Noemí Fernández Torres. Aquest projecte, ItExpress, consisteix en una furgoneta totalment equipada per a la venda i subministrament d'aliments i productes, tot seguint una estètica i temàtica hippie, molt vistosa. Aquesta furgoneta estarà decorada amb motius hippies i els empleats també aniran vestits amb estètica hippie. Els productes alimentaris també aniran d'acord amb una mica amb aquesta temàtica, sucs de colors, gelats de molt gustos i colors. Un aplaudiment per It Express. I l'altre projecte es diu Green Vegetarian. L'han presentat la Zaira Navarro Casella, Melody de los Santos Mateo, Juliet Karina Agudelo Cagua, Badim Kolegov i Patricia de Piero Rodríguez. Aquest projecte Green Vegetarian consisteix en un restaurant per a gent vegetariana amb diversitat d'ofertes com amanides, arrossos, verdures, postres... S'oferiran plats combinats, naturals i saludables, racions abundants, amb un servei diferenciat i amable, amb uns preus molt assequibles. Es tracta d'una oferta, diuen, diferent que en l'actualitat no es troba a la ciutat de Figueres. Aplaudim a Green Vegetarian. I és el moment de saber qui guanya aquest premi. Per això demanem a l'alcaldesa de la ciutat, la Marta Felip, que ens acompanya per fer la lectura del veredicte. Molt bé, molt bon dia a tothom. Anem, anem per, la, per el reconeixement del, dels guardonats. El premi a la millor idea de negoci d'aquests Premis Emprenedors d'aquest 2014... Por Seidons Bar. Veniu, veniu. Veniu si us plau, no tingueu vergonya. Paloma Andrea Zagal, Dragos Andrei Rosso, Cristian Javier Canoura, Sara de la O del Mentre fem les fotografies, us explicaré que el jurat valora l'esforç i la imaginació de tots els treballs candidats als Premis en aquesta categoria i ha decidit premiar aquest projecte presentat per uns alumnes de l'Institut Oliva Gran valorant per damunt de tot la seva originalitat i la innovació aportades, així com també el valor afegit que pot suposar com a atractiu turístic del nostre territori. El premi consisteix en un diploma i una tablet per a cada un dels estudiants que han presentat aquest projecte. I aquests joves que han presentat aquest projecte tan agosarat i que ara ja tenen els seus premis, també tenen el micròfon a punt per si voleu adreçar unes paraules al nostre públic. si us plau. Bon dia a tothom. En primer lloc, agraïm al nostre professor emprenadoria Carles Ballar per guiar-nos al llarg de tot el projecte cap al realisme. En segon lloc, agraïm a totes les entitats que fan possible presentar-vos avui aquest projecte. I en últim lloc, però no menys important, areiem els jurats per reconèixer el nostre premi com a d'aquest premi. Aquest projecte va sorgir de la idea d'innovació i d'algú fresc. I que més fresc que prendre's una fresca a l'aigua, no? Sí. Durant tot el projecte ens ho vam passar molt bé. Cadascun dels nostres membres anava portant idees per millorar el projecte. Encara que vam tenir els nostres moments de desacords, ja que algunes idees eren molt extravagants, però ens ha pigut estar units i valorar-lo tot des d'un punt objectiu, ja que la unió fa la força. Moltes gràcies, bon dia. Doncs aquí tenim els primers guanyadors i si ens pot acompanyar també el director o representant del centre, li farem el lliurament de l'estatueta del premi original de disaina i també farem la fotografia de grup. Si ve el representant del centre, sisplau. si es plau. Si la vol pujar, si es plau, fem la fotografia. Marta, gràcies. Sí. Moltes gràcies. Anem pel segon dels premis. A continuació, toca lliurar premi de la categoria Línia Innovadora de Negoci. Aquesta categoria premiarà aquella empresa que hagi estat capaç d'obrir la línia de negoci més innovadora en els darrers tres anys. I us presentarem dos candidats. Primer candidat. La cooperativa de Garriguella, Agrícola de Garriguella, formada per 56 socis, dels quals 37 són productors. A banda de la seva activitat principal com a productors vitivinícoles, ha ampliat la seva activitat oferint també un nou espai dedicat a la venda i degustació de productes de producció pròpia i també productes de proximitat. El primer dels candidats i el segon és Quit Salut Pediatres. Es tracta d'una clínica especialitzada en pediatria constituïda per tres emprenedores l'any 2010. Presenten com a línia innovadora de negoci un consultori online que permet donar resposta en menys de 24 hores a certs dubtes o situacions no urgents que generin preocupació als pares. El servei online permet a les professionals poder accedir a l'expedient de l'infant i, alhora, que respecta la confidencialitat de la informació. Són els dos candidats... I, per conèixer el guanyador, ens agradaria que ens acompanyés aquí a l'escenari, el senyor Joaquim Felip, vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per fer la lectura del, del veredicte. I el guanyador de la Mínia de Negoci Innovadora és... Agrícola de Garriguella. Ens acompanya el seu president, en Guillem Peralba Caselles, El jurat ha tingut en compte a l'hora de triar el guanyador d'aquesta categoria la creació de llocs de treball fix, la importància del pes de la nova activitat dins els ingressos totals de l'empresa i la presència activa a les xarxes socials. També es destaca la dinamització dels productes agroalimentaris del territori. Doncs aquí tenim el guanyador. El micròfon és teu, us plau. Jo avui agrair eh, el, ju el jurat per la vèncer d'aquest premi i com diu la nostra eh, bueno, la nostra manera de fer és hòstia, eh, ara me se'm va no mà, tu com es feia un moment eh, la tradició i innovació, o sigui, la, nosaltres venim d'una cooperativa de fa 50 anys i si, i si no innovem no ens sortirem al mercat i gràcies a, a, a molta gent i a líders i altres coses estem sortint al mercat i estem, estem competint en totes les empreses, gràcies a tots Anem pel tercer, va, tercer, categoria Emprenedors per a projectes que suposin la creació d'una nova empresa. Aquest any com a novetat us passarem un vídeo on cadascun dels candidats ha explicat en mig minutet la seva idea de negoci. Anem a veure qui són aquests vuit candidats. Vull presentar-vos una nova manera de fer activitats quan un viatge. Vull presentar-vos a Epic Activity, que és un portal d'activitats turístiques d'aquí de l'Alt Empordà, fetes per les empreses de turisme actiu, d'oci i de cultura, fetes també per microemprenedors i també per les activitats que pròpiament Epic Activity farà. Nosaltres farem les activitats durant tot l'any, i treballarem amb els diferents tipus de publicitat, amb turisme nacional com estranger, com amb els residents de la zona. Entra a la comunitat d'Epic Activity i vine a disfrutar i fer un viatge èpic. Rita Rau la formen dues meitats, l'Ima i la Xènia, dissenyadores de moda fincades a Figueres. Rita Rau sona americana però és mediterrània amb 15 punts de venda a l'estat espanyol i obrint-se actualment al mercat europeu. Rita Rau són les seves pròpies col·leccions i les produeix en tallers 100% locals, fidels seguidores de la Slow fashion. Rita Rau estima el que fa, escolta música tot el dia i li agraden les petites coses de la vida. No només ven roba, ven un estil de vida. Rita Rau té una història darrere de cada peça. Ella no és comú, és diferent. A DoDesire ens dediquem a complir els desitjos de la gent. DoDesire és una plataforma de comerç electrònic basada en agrupació de demandes, on els consumidors es prenen els seus desitjos i les empreses els compleixen. Com funciona? Molt senzill. Quan un consumidor vol un determinat productor servei, ho comunica el nostre geni. Aquest, de forma segmentada, ho envia a les empreses que poden estar interessades. I quan alguna d'aquestes realitza una oferta, el nostre geni li fa a ser consumidor. Finalment, si aquest està d'acord, pot fer realitat el seu desitjament. Bé, esperem que gràcies a Edu i Zayer, tant els vostres desitjos com els nostres es facin molt la bia realitat. Hola, em dic Eva i us presento del projecte Ipsum dolo. Ipsum d'Olo. és una fira marcat d'artesania professional online, on podrem trobar tot de productes i articles i experiències relacionades amb el món de l'artesania. En aquesta pàgina hi podrem comprar productes tant de jolleria, roba, alimentació... Fins a experiències com seria visitar una granja o un taller d'un artista... ...o fer nosaltres mateixos un taller per poder aprendre alguna disciplina. Fins aviat! El vi neix a la vinya i del vi el nostre sabó de vi, el primer sabor elaborat en vi de casa nostra... Aquest projecte innovador neix amb el propòsit de crear sinergies en l'àmbit agroturístic i enaltir la marca empordà, convertint-se en un projecte dinamitzador del territori. Sabó de vi és un producte de qualitat, 100% vegetal i amb unes propietats cosmètiques incomparables gràcies a les molècules de polifenol del vi altament antioxidants. La solució d'aquest moment social i econòmic que vivim passa per cadascun de nosaltres, per prendre consciència i consumir els nostres productes de l'Empordà. Si teniu mainada, sabreu com n'és difícil estar al corrent de totes les activitats familiars que es duen a terme a casa nostra. Hi ha molt oferta i de molt bona qualitat, però cal molta paciència per estar al corrent de totes les activitats. Coutureta n'és precisament per donar resposta a aquesta necessitat i ha obtingut una acollida participativa i entusiasta de les 2.000 famílies que en segueixen a l'actualitat. A més, constitueix una plataforma de difusió ideal no només pels promotors de les activitats, sinó per a aquelles empreses que volen dirigir-se a un sector de públic estratègic, com és el familiar. I el més important de tot, apropem la cultura a la veïnada, el futur de casa nostra. Fes quatre horeta. amb una identitat i unes característiques que la fan molt especial. D'elles surten productes molt bons i de molta qualitat. El que fem a Vis Singular és transformar aquests productes i experiències que es poden viure a la nostra comarca en regals singulars, de qualitat i sobretot emocionants. Vols fer un regal diferent? Vols ser diferent? Tatmí és una marca que comercialitza una línia de productes infantils per fomentar i potenciar l'educació emocional, la diversió i la moda, per satisfer tant els nens com els adults. Així ho aconseguim amb diverses col·leccions que contenen els següents productes dissenyats i confeccionats exclusivament per la nostra marca. Samarretes per nen i nena amb missatges positius que fomenten un valor. Un conte amb il·lustracions fetes artesanalment. Una joguina per consolidar els valors que proposa la col·lecció. Motxilla de cotó que s'utilitzarà com a packaging dels tres productes anteriors. Amb l'Ucadmi, educa, vesteix i diverteix els teus fills en el seu món de fantasia. Doncs són aquests tots vuit, tots vuit que recordem de forma ràpida per conèixer qui són els seus impulsors. Epic Activity de Cristina Ortiz. Rita Gritarrou, de Xènia Semis i Imma Serra. Du Ayer, de Marc Travé i Teresa Paradines. Ipsumdolo, d'Eva Rodríguez. Sabó de vida l'Empordà, de Glòria Baños i Marta Rubau. Cultureta, de la Marta Cairó, Cristina Jutge i Tono Ruiz Sánchez. Bisingular, d'Edgar Terrés, Noelia Sánchez i Xavi Tous. I Lucadmí, de Farners per Arols, i Eva Baules. D'aquests vuit, dos premis, el segon i el primer. Comencem pel segon. Per conèixer quin és el segon premi, ens acompanya en Rafael Aguilera del Fòrum Imagina. Rafael, si us plau. Doncs molt bé, doncs el guanyador del segon premi de la categoria jove 2014 és Sabó, David de l'Empordà, de Gloria Baños i Marta Robau. Doncs aquí tenim a la Marta Robau, una de les impulsores d'aquest projecte. Gràcies, Marta. Aquest segon premi s'emporta un diploma i també 1.500 euros en metàl·lic. Explicarem el projecte, l'heu vist resumit en aquest vídeo, però el projecte Sabó de Vi de l'Empordà sorgeix de la voluntat de resoldre un problema d'excedents de producció, de la necessitat d'incrementar les visites a cellers i també del desig de potenciar el coneixement dels nostres vins i les seves propietats arreu del món. El producte Sabó de Vi és un producte únic, innovador i respectós amb el medi ambient elaborat en vins de l'Empordà, Sabó de vi és un cosmètic de qualitat, 100% vegetal, un complement per a la indústria vinícola i agroturística i també crea sinergies, augmentarà les visites a cellers i, conseqüentment, les vendes de vi. Dinamitzarà el turisme de l'Empordà, reduirà els excedents de vi, crearà accions cooperatives entre cellers i hotels, promocionarà l'Empordà mitjançant la pròpia marca del producte i actuarà com a producte souvenir. Marta, si vols, per agrair el premi, el micrófon és teu. Moltes gràcies. Estic una mica fònica, però vinga en nom de la Glòria a la meva companya, que avui no ha pogut venir per força major, però un tema familiar. Estem molt agraïts en el premi, al reconeixement, a l'emprenedoria, a tots els que esteu aquí, a tots els companys que han estat aquests dies amb nosaltres fent els processos de formació i a l'àrea de gestió econòmica de l'Ajuntament per ajudar-nos a donar forma al projecte de negoci. Esperem que realment aviat el pugueu tenir tots a, les, a la vostra disposició i que el pugueu trobar perquè molt aviat estarà ja comercialitzant-se. I en fi, és, un, és una sinergia i és una unió de dues passions o de tres. Una passió molt forta per aquesta terra, una passió per la cosmètica natural i una passió per el vi i per el vi de l'Empordà concretament. Moltíssimes gràcies per al premi. Merci. I si no m'equivoco, jo allà darrere he vist sabó de vi, o sigui que el sortir, que, que és molt bo, dolorar, de veritat. Anem pel primer premi, va! Primer premi de la categoria Emprenedors. Per conèixer quin és aquest primer premi, farem treballar de nou la nostra alcaldessa, la Marta Felip, sisplau. Gràcies. Moltes gràcies, tinc el privilegi de fer el primer i l'últim. Aquest últim premi a la categoria jove emprenedora 2014 a dues figarenques conegudes, Rita Roux. Reben aquest premi que consisteix en l'estatueta de design i 3.000 euros en metàl·lic. I no s'acaba aquí. També per fer entrega demanem que ens acompanyi el director del Seminari Empordà, Santi Coll, que lliurarà a més un taló de 1.500 euros en publicitat. i ens dediqueu uns segons d'atenció explicarem encara algun detall més d'aquest projecte Rita Rou, Imma Serra i Xenia Semis, dissenyadores de moda i amigues de tota la vida. Tota la seva trajectòria professional ha estat enfocada a la moda. Creadores i dissenyadores de marca de roba, distribució a botigues multimarca. No venen només roba, venen un estil de vida, slow fashion, qualitat i imatge. Amb el taller Figueres tenen punts de venda a tot l'estat espanyol i actualment també estan obrint mercat a Europa i aspiren a seguir obrint nous punts de venda a Àsia i Amèrica. Marca seleccionada per la Setmana de la Moda de Barcelona 080, BCN Fashion i també Madrid Cibeles Fashion Week. Xènia, Imma, el micro per vosaltres. Bé, no, no ens hem preparat res nosaltres, simplement... Donar les gràcies tant al jurat com a la ciutat en si, ja que hem rebut molt de suport per, ta, per part d'altres ciutats de l'estat espanyol, com pot ser Barcelona i Madrid, i és molt important nosaltres també rebre el premi de la nostra ciutat, perquè al fi el cap, quan vam decidir obrir el nostre negoci, encara que fos en el món de la moda, a Figueres, vam dir per què hem de viure a Barcelona o a Madrid si ens volem dedicar al món de la moda. I el que hem vist des de fa nou mesos és que, Podem arribar on sigui, i des de Figueres o des d'on sigui. I res, simplement moltes gràcies. Justament aquesta setmana tenim dues botigues noves a Bèlgica i a Londres. No sé si tot s'han alineat els astres també. I res més, que seguim endavant i al final la passió mou fronteres. Gràcies. Ens queda un premi, que és el Premi Jove Empresari 2014, darrer premi d'aquesta jornada. Per fer la lectura de la decisió del jurat, demanem la presència d'en Sergi Cisteró, de l'Associació de Joves Empresaris de Girona, de la Delegació de l'Alt Empordà. Sergi, plau. Bé, el Premi Categoria Jove Empresari 2014 és per Xots, Anna Reixac i Federic Carbó. L'estatueta de disaïna i el diploma parlant a Reixac i en Federic Carbó, joves empresaris 2014. Fotografia feta, ja sabeu que us toca el micròfon. Bueno, molt bé, moltes gràcies. La veritat és que m'ha agradat molt venir a veure aquests Premis Emprenedors, molt, molt interessants. M'agrada molt també veure aquests estudiants que estan fent aquests projectes que, que ostres, m'han sorprès, molt bé, sobretot el guanyador, moltes felicitats, molt bé. També m'he adonat que tots és de menjar i de restaurants, molt bé. Sé que l'Empordà té molt bona trajectòria, esperem que això segueixi i progressi. I bé, i només dir una cosa més, he escoltat també en Genís Matabosc, i coincideixo totalment amb ell l'emprenedor existeix però darrere hi ha un equip i això és molt important ha de ser un treball en equip per poder arribar pues, com nosaltres avui aquí uh, moltes gràcies a l'Ajuntament i a tots els organismes que fan possible aquests premis gràcies jo volia felicitar a l'Ajuntament per les iniciatives que tenen a nivell econòmic a la ciutat i també felicitar tot l'equip de, de Pico una mica, que som cap a 40, i bueno, el que deia en Genís, un bon amic, i sense equip i sense grup no, no faríem res. I com que vinc del món de la pagesia, veig aquest logo d'aquí, que hi ha la terra, la, la, la llavor, i sempre el pagès pues, havia de triar la terra i havia de triar la llavor per saber quin és el millor conreu que faria a final de, de temporada. I bueno, l'emprenedor és això agafar i trobar la millor terra, la millor llavor i fer una bona collita. Moltes gràcies. Vén. Mentre en Frederic i l'Anna s'asseuen tenim un vídeo que en mig minutet veiem algunes imatges dels seus negocis gastronòmics a la ciutat de Figueres. El jurat de la sisena edició dels Premis Emprenedors a l'Empordà ha decidit atorgar el Premi Jove Empresari 2014 a Anna Reixach i Frederic Carbó. Es destaca la seva contribució a la renovació i diversificació de l'oferta gastronòmica i lúdica de Figueres amb l'obertura del Lizarran, Chots i el Nou Dinàmic amb una gran acceptació per part del públic. El jurat també ha valorat el seu compromís social amb Figueres i la comarca. Ja ara sí que ja estem premis estan tots atorgats, però anem a fer una valoració d'aquests premis per això amb tres breus parlaments. En primer lloc. En Rafael Aguilera ens parlarà en nom de tots els organitzadors no institucionals. és a dir, la que el setmanari ordà i el fòrum imagina. novament Rafael, si us plau, micro. Bueno, doncs, si sent edició? L'any passat eh, ja vam destacar el que cada vegada és més evident i és que eh, els que heu guanyat avui com els que participàveu, important cada com més és destacar el camí. Sempre el camí, com estem dient avui, els nostres ponents, els comentaris, la passió. Els companys que formem part de l'organització, tornar a agrair, com sempre, el suport que rebem de les institucions perquè això sigui una realitat des de les institucions i des de nosaltres que som la part no institucional, sempre hem vist els premis com un motor per dinamitzar l'emperadoria de la nostra comarca. Aquest fet és el que volem destacar cada any, que serveixi de mostra i que encara que avui no tothom evidentment s'ha pogut portar el primer premi, tinguin present que un dels premis que tots tenim avui és la divulgació i difusió del nostre projecte. Són els premis, m'agradaria indicar una paraula, són dels premis de que és possible, premis de lo possible. De lo molt difícil, sí, però possible. I avui, amb l'experiència d'en Genís, és un exemple clar, jo vaig ser un dels que vaig escoltar les seves... Eh, no se'n recordarà, però jo estava en una de d'aquelles reunions on ell va anar a demanar suport i penso que en aquell dia també no va rebre la resposta que ell desitjava. I per tant, per això puc afirmar de la seva perseverància, insistència i per tant de l'èxit claríssim de el que ens ha explicat avui. Per tant, sobretot, donar-vos aquest, aquest missatge de que mentre lluitem, amb algo que ens agrada, amb alg que disfrutem, ja és un veritable premi. i si finalment aconseguim l'èxit que tots busquem, doncs encara millor. Moltes gràcies a tots i espero tornar-nos a trobar a la setena edició dels Premis Emprenadors. Moltes gràcies. Gràcies, Rafael. A continuació, en representació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el seu vicepresident, el Sr. Joaquim Feli. Alcaldessa de Figueres, tines d'alcalde, regidores, senyores i senyors. La sisena edició dels Premis Emprenadors de l'Ale Empordà que hem llorat en el dia d'avui assobeixen novament el seu adjuntiu en haver aconseguit apagar un bon nombre de candidatures amb temàtiques i amb idees molt diverses. Ja se sap que només una iniciativa de cada categoria pot resultar premiada. Però la veritat d'idees, la veritat d'idees presentades demostren que les inquietuds els nostres emprenedors estan més vives que mai. La promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement que aquests nous projectes empresarials fan com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball queden plenament aconseguits amb la participació suïda en aquests premis que són tot un referent més enllà de la nostra comarca. Cada any veiem com es promouen iniciatives semblants a altres territoris, la darrera ha estat la del Pla de l'Estany. Vull dir també que com a representant del Consell Comarcal de l'Alemportà la, voldria remarcar que la nostra decidida implicació amb els premis ja ha estat des de la primera edició, perquè l'emprenedoria ha estat des de sempre els objectius de l'àrea de promoció econòmica de la institució comarcal. I vàrem donar acollida a la nostra seu i allà es varen revisar les primeres presentacions. Per tant, són uns premis comarcals i, per tant, l'oportunisme ha de ser compartit i d'una amplitud de mides de mires que va més enllà de l'àmbit estrictament local. En un moment com els actuals, són més necessaris que mai actuacions que afavoreixin els emprenedors, gent que, malgrat les dificultats, volen tirar endavant, volen fer coses, volen fer una aportació al país. I nosaltres, des de les institucions, però també des de les associacions professionals, i des de la societat civil hi hem de ser per donar-hi el nostre suport més decidit. Per això cal reconèixer i celebrar que, un any més, institucions com el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Figueres treballem colze a colze amb l'Associació de Joves Empresaris de Girona, el Semanari de l'A l'Avampordà i l'Associació Forma Imagina per convocar i otorgar els Premis Emprenedors. Felicitem-nos, per tant, per aquesta nova projecció dels Premis Emprenadors de l'Avampordà rebin el nostre reconeixement als guardonats i comencem a treballar en la propera edició. Moltes gràcies. I ja per cloure aquest torn de parlaments, l'alcaldessa de Figueres, la Marta Felip, plau. Moltíssimes gràcies, molt bon dia. Molt bon dia, vicepresident del Consell Comarcal, tirens d'alcalde regidores, director del Semanari Empordà, Rafa Aguilera, president del Fòrum Imagina, Sergi Sistaró, associació d'empresaris de Girona. Estem a la sisena edició. Estem a la sisena edició d'aquests Premis Emprenedors. Paradoxalment, Premis Emprenedors que, si tireu enrere, sis anys enrere, comencen justament en època de crisi. Si tirem enrere ja quants anys portem d'aquesta travessia del, del desert d'aquest canvi de tendència econòmica que ens va agafar tots amb el peu canviat a partir de l'any 2008, 2009 i que es manifesten tota la seva duresa en 2010, 2011, 2012 i ara malgrat veure algun brot verd, crec que és més les ganes que tenim de veure el que no realment el què o que realment ens hem cansat de viure amb l'angoixa o sigui, torna a haver-hi una il·lusió però jo crec que és, realment pot haver-hi alguna reactivació econòmica però crec que l'ànim de la gent, l'actitud de la gent també fa que es comenci a veure algun brot verd perquè tot és qüestió de sensacions i de percepcions i quan en Genisme Matavós, que felicitats per la brillant conferència magistral que ens has fet sobre l'emprenedoria, sobre els valors i sobre els factors que, que comporta doncs realment moltes coses són qüestió d'actitud la realitat hi és però la, la realitat es pot canviar si hi ha una bona actitud i el que us feia referència que encara tenim crisi la tenim i no podem baixar la guàrdia però l'actitud de la gent en els últims temps fa que crec que s'han cansat de viure patint i angoixats i fa que tothom comenci a pensar i ja a veure què s'ha de fer i això realment fa, fa moure coses i realment reactiva una una economia. Uh, agrair el jurat d'aquests premis la lloable tasca de valoració que fa de les candidatures. Agrair sobretot els participants. Eh? Sense vosaltres no serien possible aquests premis. És importantíssim la tasca que es fa des de l'Institut de promoure aquesta iniciativa d'aquesta emprenedoria. Importantíssim inculcar el valor de l'Emprenedoria des de l'Educació, aquest Institut d'Oliva Gran, amb una bona participació i per tant eh, estem, estic fent una mica de descripció del que suposa l'essència d'aquests premis que premia tots aquells valors que ha explicat en Genís d'una manera brillant. Eh? Realment, la cara i la creu de l'emprenedoria, però la creu sempre ha de ser agafada des d'una manera positiva, aprofitant l'oportunitat d'una crítica, aprofitant l'oportunitat d'una enveja i aprofitant eh, tot allò de bo que també tenen els factors negatius. Ha dit frases que realment són ben certes, ha dit eh, valors que han de ser per força, que hi han de ser característiques cada ha tota persona emprenedora, la l'inquietud, la curiositat. La persona que no es conforma amb l'estatus quo, jo diria. Tenim un entorn, ens aixequem cada dia, tenim un entorn que ens va passant, un estatus quo, però que realment només aquell que té un espirit innova... emprenedor o innovador realment sap veure què és allò que li agradaria canviar. Ens podem conformar a viure com s'ha fet sempre, es parlava també una mica en Genís de la tendència d'aquesta ciutat de una mica de resistència al canvi, eh? una mica de, sempre ho hem fet així, eh? una mica la, la tendència al planyir-vos, al, al planyir-nos, no? planyir no? vull dir, no, no som gens cofois a Figueres, hi ha, hi ha ciutats, jo ho vaig dir un dia el dia de Ciutat, de, que que tendeixen al cofoïsme, que estan orgullosíssims eh, de, de, de la ciutat. I aquí aquí trobo faltar un orgull de ciutat i ho vaig dir el dia de ciutat i torno a repetir sempre ens planyem ens i destaquem allò negatiu sense ressaltar i fer cofuisme en allò que realment tenim i que és bo i que són moltes coses, molta gent de Catalunya voldria viure a l'Empordà i voldria viure a Figueres i nosaltres no li donem el valor i la importància que té i ho dic obertament com a alcaldessa Figueres per més que algú pugui sentir-se ferit ho dic obertament, amb tota la voluntat de que realment això deixi de ser així i a veure si d'una vegada ens ho una mica sense, eh, amb, amb un punt evidentment d'autoexigència i de prudència, però a veure si ens ho una mica i nem treballant per endavant. Uh, Emprenadors, s'ha parlat de molts uh, valors i factors que concorren a la, a la persona dels emprenedors en Genís em recordava aquell anunci que havia hagut de, dels set pecats capitals del, del magnum, era aquells gelats que abocaven l'enveja, la copdícia, la, la valentia, la curiositat. Realment, un emprenedor ha de una persona curiosa. Deia una de, la, una de les candidatures que s'han presentat, la, la parella del Du Desire, m'ho he apuntat perquè deia «Ens dediquem a complir els desitjos de la gent». M'ha fet molta gràcia això, dius. És una empresa que es dedica a complir els desitjos de la gent. Però doncs, jo crec que, a més a més, en l'emprenedor hi ha una característica, ha de concórrer la voluntat de fer veure a la gent quins són els seus desitjos. O sigui, no només complir els desitjos de la gent, un emprenedor és aquell que vol, que vol fer veure a la gent quins són els, el, els seus desitjos. Allò que no ens podem imaginar ni que ens agradaria són els que saben captar aquell segment de mercat que falta aquell desig que la gent li pot agradar i el transformen en una realitat són els que són capaços de transgredir d'innovar i de no conformar-se amb l'estatus quo per tant no només es dediquen a complir els desitjos de la gent sinó que també fan veure a la gent el que realment poden ser els seus desitjos crec que és aquest el valor de l'emprenedoria se sol assimilar també un emprenedor a un iniciador un profeta, un que comença tot just. Crec que això no és gens veritat. Teníem una altra de les candidatures, la cooperativa de Garriguella, que justament a la festa de la Varema d'aquest any passat se li donava el 50è el, el premi al 50 aniversari. És curiós que una empresa que estava rebent, que una cooperativa que estava rebent un premi fa uns mesos al 50è aniversari, a la seva antiguitat, estigui presentant-se avui els Premis Emprenedors. fixeu aquestes paradoxes de l'emprenedoria. Per tant, què vol dir això? Una, un, un, un emprenedor ho ha de ser sempre, sempre t'has de reinventar sempre has de veure què més pot faltar, què més pot desitjar la gent, per tant res a veure l'emprenedoria amb la iniciació la joventut, evidentment que els joves estan per això perquè comencen, però res a veure o no només tancar-ho el que és una joventut una iniciació, sinó que tota la vida és de ser L'altre dia dinàvem amb, amb el diputat al Congrés de, dels Diputats, en Pere Macías, amb uns quants empresaris d'aquí de Figueres i de, i de Comarca, perquè realment tenia interès en saber com estava el sector empresarial, com estava i si realment començava a haver una reactivació econòmica que cadascú des de la seva empresa expliqués una mica la seva experiència. Alguns deien que realment havien notat una reactivació, depèn de quin sector del mercat, eh? però tots coincidien en que si seguien venent, en gran part era per, per l'exportació, qui realment tenia la possibilitat de, de tenir un producte que podia exportar, s'estaven aguantant justament per l'exportació i perquè s'havien reinventat perquè diu, res a veure amb el que era la nostra empresa fa 10 anys, no fa 20, fa 10 anys, ens hem hagut de reinventar i gràcies a això, gràcies a la flexibilitat i a l'exportació, estem aguantant i realment veiem possibilitat de futur. Per tant, aquesta emprenedoria s'ha de mantenir sempre, des dels govern des de les persones, des dels responsables polítics que tenim aquesta responsabilitat de liderar liderar un canvi i garantir el benestar de la gent. També hauríem de fer una mica com el de, els de eh, dedicar-nos a complir els desitjos de la gent, però també ser capaços de veure allò que la gent necessitaria per, per viure millor. M'ha agradat molt aquesta última frase, vídeo que han passat al principi d'aquesta entrega de premis que deia eh, volem que l'Empordà realment sigui una terra d'oportunitats, és responsabilitat política nostra de saber veure la llavor que tenim aquestes candidatures ho reflexen és responsabilitat nostra de saber captar-les, de protegir-les de dinamitzar-les de cuidar-los i realment fer que l'Empordà sigui una terra d'oportunitats. Moltes felicitats als guardonats, moltes felicitats als que hi heu concorregut, sabeu que només es pot donar un premi i esperem que realment això no acabi aquest any, segur que no, l'any que ve tornarem a ser una setena edició i esperem que hi hagi candidatures tan bones com les d'aquest any. Molt bon dia a tothom. Sí.